بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة احسب الإنسان أن ألا نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة سورة قيامة مكي سورة سورت قیامت نا سورت بلد پورې په دې سورتونو کې قران پاک قیامت عنوان جوړ کړي دي یعنی په قیامت باس کړي قیامت ساتوي قران په دي کې دا خبره هو دله دا قیامت در اصل ویل کیږي د دې کائناتو کوم هي ati tarqibiya ده هي ati tarqibiya دابه ختمي مقرر مدت باندې خو چې کلا د دې کائنات مقصد ختم شي کائنات او مقصد ختم شي نو د دې کائنات دا ہے اتی ترکیب اب مختمی دغه تا قیامت وای مقصد سره سوره فاتحه کې ویلو خدا پرستی او انسان دوستی د کائنات او مقصد دا مقصد چې کله ختم شي نن دا کائنات دا ہے ati tarkiya ba khatam shi de خلل ba futuro khalal ra shi da systemo nizam che monazam de de او دا نظم ختم ش نو دا قیامت ستوي څنګه ولي د دې صورتونو کې الله را العزت حي هو د خلکو د مختلف زهنيتونو مطابق دغه خلکو ذهنیت مختلف ده نو د ارچا د ذهن مطابقې دی صورت کې دغه د قیامت مسله سمجه وکړه ذہنونه څنګه یې د چا ذهن فلسفيانه مزاج فلسفيانه د حکمت مزاجي حکمت فلسفه د مزاج د کاشکارو د زمیداروي د زمیدارو ذہنیت د چا ذهن د تاجرانو کاروواری مزاج نو ددغی مختلف ذهنون و میزاجون و دو جنا اللہ دی صورتونو که پا مختلف اسلوب او انداز سرا قیامت بیان کرده و خود صورت قیامت کې اس بعد د قیامت او حقیقت د قیامت بیانې قیامت حقیقت څه ده قیامت حقیقت دا خودله ده چې دا کم ہے اتی ترکیوی ده دب متاثرشی بس وی لا اقسم بیوم القیامة و لا اقسم بی نفس اللوامة احساب الانسان و النجمع اعظام بلا قادرین علا ان نصویبنا قیمت برازی الله بدا اڑو کی اڑو کی و بندون بندون برابر کی خو حیعت ترکیبیه ممتاثره کی ادا فیضا برقل بسار سترگیم گڑی وڈش د انسان و خسف القمار و جمعه شمس و القمار دا مغا حیعت ترکیبیه بیلنس گڑ وڈش خسف القمار جمعه شمس و القمار دا قیامت حقیقت او پدی بانده یہ باس پری صورت کې کړه مسورت قیامت کې د قیامت اثبات او حقیقت بیانې چې دهه अति ترکیبی او گډوډي خدمتې نور پسې سورته د قیامت سمجو کړه دې خو انداز کې حکیمانه او فلسفيانه وګوروي ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج جن نطفه امشاج جن دا دغه فلسفيانه او حکیمانه دا نیوخو دا انداس اشاره نو یو د قیامت حکیمانه او فلسفیانه انداس کې پیش کړي او ار سرا دی صورت کې رد د دهریهتمنه دهریهت دهریهت رد, رد الله رب العزت دی صورت کې کوي حلاتال الانسانی حین من الدهر لم یکن شمسکورا دهوریت ده رد ده ده ده ده, ده ده ده يو يو راغلوا ده راغلوا ده ده اللہ پلا سو اختیار کے ده حلاتال الانسانی من الده ده ده ده ده یو وقت یو زمانا پده انسان راغلیوان اگر راغلیوانو مطلب دا. چدی د هر لا دوام نشت دا زیر ازي نو د سنگه اله که لريش سنگه کائنات د هر د وجه نه موجود نو یو فلسفیا نه حکیمانہ انداز کې قیامت پیش کئ او دویم رد ده حریت پدې صورت کې کئ صورت مرسلات مرسلات کے بعد اس بات دا مجازات کی او د یوم مجازا مجازت تشریب کی مجازات سشید لی ایوم اجلت لیوم الفصل وما ادرا کما یوم الفصل دا یوم المجازات او د دی تشریب اذي شوائذم پیش کوي ولمرصالات عرف فالعاصفات عصف والناشرات نشر فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا ونذرا ان ما تو دون لواقع دپشوائچ او دې سورته انجام خي د يوم مجازات د منکرينو کم خلق یوم مجازات نمائی نبس ده یوم مجازات تشریح منکرین یوم مجازات انجام او د اثبات ده یوم مجازات بانده شواهد صورت نوا دې صورت کې هم دایو می مجازات تشریکې قیامت ثابتې خدا کاش کارانو زمیدارانو د زهنیته او اصول و مطابق مخکې د فلسفاو په انداز دل تدک کاشکار زمیدار د ذهنیت و اصول و مطابق بیان اگر عمّا يتساعلون ان انبه لازم اللذی هم فی مختلفون کلّا سعلمون سما کلّا سعلمون نز زمیدار و ذهنیت علم نجا لر آرده می هادا والجبال اوتادا و خلقنا کم ازواجا او بیا رستو چه وانزلنا من المواصرات مال مان سجاد لنخرج به حب و نبات وجنات الفافا لان يوم الفصل كان ميعاد يوم الفصل يوم مجازات تشری خدا کاشکارانو د ذهنیت مطابق څنګه داسې چوغوره څنګه دا, سنگا دا, سنگا دا او برخی چې څنګه مقصود به ذات دا پټه ده او فصل ده دا کاشکار دا آلات چې کوم دي دا به طبي دی د وب کې ګوډ کې یوه کې دا غېدا پارا آلات استعمالی دا غوې ده دا رامبه دے دا لور دے دا بیت تبشیری اصل مقصود دغه پټه او فصل نو دغه رنګ لاوی دا تمام نظام عالم چیرې بدی کی مقصود انسان دے دا باقیا تمام نظام دا د انسان تابع دے نو چې کله دنیا کې انسان پاتې نه شو نو کااتو باندېسه کوي دا به هم خمی دي دکه مخصصودی شو په انسانو او څنګه چې د فصلو پټی دپه یو مل الفصلی فصل الفصل نه د ریبلو ورې مقرر لو کوي ریبل کوي. او پاگئی که غالا جداشی او بوس خص او خاشاک جداش لوو کی بیا غوبلو کی تریشلو کی غل جدائی کی او بوسی جدائی کی نو ندغسی پدی تمام کائنات کم یو ملفصل پکار دے چپائی که هم دا انسانان جدا کڑیش یو قسم انسانان اِنَّ جَهَنَّمَا کَانَدْ مِرْصَادَ لِتَّوَا غِينَمَا آبَا د توغین او دیم کیسم ان للمتقین ما فاز متقیا څنګه چې د فصل یومل فصل دی فصلو په چې پای کې غلو وس جدا کی دغسه د دې کائنات او د پارم یومل فصل بکار دی چبا یې کې خو بد انسان جوړایش سورته نازعات د دې سورته کې رافا د استباعد قیامت کوي شاید قیامت راتل دا بعید از اقل نه رفد استباعات قیامت بدیواندی شواهد او مثالو پیش کوي یوان نازيات غرق و ناشطات نشطا فصابحات صفم فصابقات السبقا امر دا شواهد یوم ترجوفر اجر فباني او احوال د قیامت بیانې احوال د دا قیامت د دا دي قلوب يومئذٍ واجفا ابصارها خاشع سورته اباسه کې بیان کړي د مساوات فی تعلیم تعلیم کې مساوات پکار تع له راړ چې دغه قیمت کې ناکی کامیابوي په تعلیم نه نو پهې تعلیم کې مساوات په کاری او د تعلیم تربیت بنیادی اصول سولی خولی چې په دې تريم تمام خلک یکسا هېڅه دي څنګه چې خلقت او انتهاي زندګي او ضرورتي معاشرت تولی او شان دی امیر او غریب تی فائده او جتی اگر ایبتدا قتل الانسانو ما اکفرا من ای شین خلقا من نطفا ایبتدا نطفی نشوی دن سمس سویل یا سرا زندگی دن ثم اما ته په اخبره دا د زیند انت ده ضررویتې معشره وګوره پهزور انسانله تو عامې ان ص اللهصبح شغق ارده ش فام تنافیه ح وین بهوه ق به مضتونونه وونه خللوحدا ق به وفا کې ته دا ضروریات معاشرت دا ټول یو شاندی دا امیر غریب تمام فائده اوچتی نو څنګه چې ابتدائی خلقت انتہائی زندگی ضروریات معاشرت یو شاندی او غریب امیر پا برابر ده نو ده په د تعلیم کې مساوات پا کار دی و تعلیم و تربیت کې لم تمام يکسا حصداری صداري نو ابا سواب تولان جاول اوا تعليم دا وش وما يدريك الا لو يزكاو يذكر فتن فاو ذكر اما من استغنى فاند له تصدوا و ما لك الله يزكاو و اما من جاك يساو ويخشى فانت عنه تله كلا ان ه تذكرا دتذكرا دغه برابرۍ د غریب مالدار فرق به پکې نه دی د تعلیم مساوات فی تعلیم په دي صورت کې بیان وو صورت تکویر پدې کېم مجازات او قیامت ثابتې خو د فلكیاتو کې غور فکر کون کو والو د ذهنیت مطابق کومه خلق چې فلكیاتو علمي نجوم باندې بوئ نو سیندې سوي د اصل دی صورت کې دا غ فلكیاتو باندي په هانو د ذهنیت مطابق قیامت پیش کړي ور فلکیات وبانځي په خلکو اوره وي وای ز شمس کو یرت وای ز نجوم کدرت دستور وایاند چې په باندې اهلی نجوم ماهرین فلکیات وي نو قیامت دی صورت کې سمجو کړه له لیکن د فلکیات په تناظر په دا انداز اور سردی صورت کې یو خبره دام کړه دا چې د پیغمبر لکم علم او وحي رازي دا څنګه رازي او د کم زین رازي اي مسره ویل دا انه لوقول رسول کریم ان ذي قوت نن د عرش المكين متين سمامين و ما صفه کوم بجنون و لقد راو بالافق المبين وما هو للغيب بزنن وما هو بقول الشيطان الرجيم دې دې وحي او د پیغمبر تراتيون کې علم څنګه او د کمزه ناراضي سوره انفطار دې صورت کوم او مساله د مجازات او احوال د قیامت دا احوال د قیامت اذا سماوات فترت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار و فجرت واذا القبور بصرت احوال قیامت او سرا دي صورت کې دا masala خصوصاً بیانای چې الله سره کوم تعلق دی د انسان نو دا تعلق د نه خرابې تعلق مع الله د برقرار او ساتي که تعلق خراب شوه دی نو بیا دې د انسان قیامت کې کی د اس خیر امید نه لري هیڅوک یار مددگار بد د بیانې یا ایو الانسان ما غرک بربکل کریم دا تعلق ته اشاره ربکل کریم نه دوککه ګما تعلق ساته ک تعلق نو نبی عباسو کیار مددگار نی و ما دره کما یو مودین سو ما کما یو مودین یو ملاتم لکو النفس لنفس شیء بیا با هس بلا سرانش سورته متوففین بیان د قیامت مساله د مجازات هو د تاجرانو د ذهنیت مطابق تاجران زګوي وایو ل للمطففين الذين اذا اكالوا الناس يستوفون واذا كالوا واوزنوه يخسرون دا نبطو الخبر کی مس... او د تجارت خبر نو د تاجرانه د ذهنیت په تناظر کې د قیامت مساله سمجو کړل او سرا سزا دا متوفی فین بیان کړل متوفی فینو تبا سزا ملاوی صورت انشقاق د کی د منظر کښې کړل قیامت منظر, منظر بسنګي ایز السماع انشاقت وازنت لربیها وحققت و ایز الارد مدت والقت ما فیها و تخلت وازنت لربیها دا منظر کشی او سرا دا خبره کئی چې یوم مجازات کې با ایتائی صحفي صیفی و ملاوی گلاس کی عملنامی داري بيان کړه له وا مامن او ته کتاب و يميني فصوب يحاسب حسابا يسرا وا او ته کتاب و ورا ظهري فصوب يدوسورا نو منظر کشي د قیامت او دغه ورځ د مجازات اته صحف سورتي بوروج بروج켐 اس بعد د قیامت خدلته قیامت سمجو کړی دی د علم نجوم د بروجونو په حوالے کم بروج دي او مقریشی بروجونو دی مدارونو دی برا د ټمامو سیارو ستارو نو آسمان ذاتل او بروجنه دی د علم نجوم والاو او ور سرادام چې چه قیامت خوبرازی و لیکن کم چې ظالمان دیو خدا پرس خلک تنکڑی دی ایتی تکلیف رسول دی نو دا غی دا اللہ گرف ننشی بشکی دی قتل اصابل اخدود ناردات الوقود از هم علیها قود و هم فلون بالمومین شہود ندادغی حق پراستو دل زاری چی چا کړی د الله وی زما ګیرف نه وبچنیش یی سره یو یو مثال بیان کړي سورته توارق داددی مخ کی صورتونو وبست ته مرہ دیکم قیامت بیان مخرج د بروجو قسم خورلو دلتا و الطارق او نجمه ساقب د شهاب ساقب قسم خورلله دلتا د بروجو دلتا د طارق او شهاب ساقب قسم او دې صورت کې رف د استبعاد قیامت قیامت بعید از اقل نه ده او ګورګا نه پالیان زره لنسانو مې مخولق خلق من میند افق يخرج بین الصلب والطرايب انه هو على رجل قادر څنګه چې ساس کې مننه پیدا ک دوه بار د پیدا کولیش استبعاد نشته چې دا یو ساس کې مننه پیدا کولیشی زری نه نو انه هو على رجل قادر پدې زرو واپس اعده کولوبانه قادر زراتوبانه څنګه وګوره زرا دا کار دا نوت ف اصل کی دا نوت ف زرا نه دا نوت ف کې چې بیا کم زرات سی دی نوت ف کې سین اكس واي کا نظرات دی 100 واي او زی کی 100 واي د شړیا غه کیه څنګه واي میډیکل والا سوچتا سو اكس دي دا سړي ډبل اكس او دا خزه اكس واي دای دا زرات دی نري نري کروموسوم دا غ زرات دی وګوره دا زرات کم زناラル د نوطفه کې مثلا خو خورا کې کړو غنم مثالان دا امریکای نه راغلیو یا دلته پیدا شي ماણો سرو دا کابل نه راغلیو سبزي پیخور کې مثلا شوي دا ټول اشیاء د یوځه بل زینا شو خوراک شو هغه خوراک نه سره جوړ شو دا پروتین دی دا له میات دی دا کاربوهایډریټ دی دا زری زری ويټامینز دی دا زری زری راغونډ د ده نه وی نه شوه نه منی جوړه شوه پای کې ده غزارات پرا تو ده آغا زه زره ده غنمو د بل زه سبزه ده بل زه ده فروتو آغا زراد نطفه انسان ته مختلف زه اونه زراد را آغان کده دقه سه کیامت که اینهو علا قادر د زرو پر آغان دول قادره ده سه زراد و بیار آغان که زراد ده خور و سرخوری شوی ده قادر ده چې ده زراد بیار آغانی کی. او که زراد نینو اغایه و, و زراد خوشتاشتا انا ره کما دی اینه سچه و تاوی نسمه اناسمه پراته ده بیار آغانده که بیار آزرگونه که نو دی صورت که بایان د ده ده رفت استه باعد قیامت بایید نه ولی فلیان زوریل انسان و من خلقمی من مائن داتی زرین پیدا دی نو دغرنگ انو الارجیل قادر قادر او مثال پیویل دی والسماع ذات الرج والارد ذات الصدع دیه مثال دام رفت استباد اسمان تنگوری سنگ دی ذات الرجعی اسمان ذات الرجعده والارض ذات الصدا ذات الرجسنګه د اسمان دام د ساينس پاور علی سر ذات الرجعداله ذات الرجسمانه کاوه ها واپس کون کې دسه د باران او د ووبو دے د یو نه ځان جوړ کړي اوبر نارالے اوزمکا ذات صد او چودا اغی زرگونه را زرگونه کرا خو ذات رج داده چه دا اسمان لگیه دا مسلسل او واپس واپسکی او یا سرکل روانده سمندرونو کیو دی دو براغلی اصل دا اسمان دی بارانو شو سداو په شکل دنیا تراله سداور په شکل باندې بغرونو پرتی کالو سر په نور لګیه او حساس کیساس کینا دریاب جوړ شوی دغه وچی باران سره برنووري س هغه واخه په کار راش فصلونه ونه بودی به سیراب شي زیاتی با او باییگی و دی بایی ولو لختو بیا سیندونو سیندونو نلالشی سمندرونو تا. سو با زمکه که جذبش زمکه که اللہ یا پای پلین بچاو کرده رگونه دی دا زمکه گویا که دا پیپونه ده. دو با رگونو کی جذبش دا رګونو د دا بیا کالو سر انسان استعمالی کله کوئی اوبا زی ناغ رگونو اوبا دی کوئی نروزی کلا دا غد غرونو که اوچوی نو چشمی په شکل که روزی وارا پراتا دا پا غی نور لگی ساسک ساسک اوبا روانی دا دو دره نزامون جول کلی دا اوبا دوبره اونډي شي سمندر ته 24 غنډې سمندر ترپ ته سيندونه وې غلغي اې ټول سيندونه سمندر ته زیات سره اخر کې او سمندر باندې بیا نور لګي د انوار د وجه جنہ بخارات بیا برخيږي د سمندر غو به مسلسل مسلسل راروانې ډکیږي خو دا سمندر پدی دنیا ولې نروړي د کو وګوخه ډیری شي جام ډګ شي غبوی او بیه یې کاره سمندر دنیا باندې ناراضی سوال چې د وګ چرته زی بیا سمندر نه نه دا برځی واپس بر چلاړي شي و سمای ذات رج بخارات بر راړي بره سین و وې یو درید ک سلور تهونه جوړې داسې جالونه لګېدلې دی بس د صفای لپاره فلټر یې لګېدلی دی دا یو فلټر د نکاسافت لری ذرات خورې یو شی ول زکه چې پاکه راغلی ول د دنیا کې و سره خورا دوړه خړواله بلتي جراسیم لری بل کی بل بیا چې د مینل واټر کی بیا را واپس کی نوی به باران شروع شي دې ته ویزات ورځ نو څنګه چې دا آسمان ذاتو رجا ده دا وګ بار بار واپس نو دقه سي الله هم دا انسان دوپاره انه علی رجی قادر په دې باندې رجی باندې قادر ده بدرم قادر نو سه بعد د قیامت دلته دی صورت کې دفکۍ صورت اعلی صورت اعلی کې ضرورت نبوت او طریقې تعلیم نبوت د نبوت ضرورت کیامت باس نپسه د ضرورت د نبوت بیان کچ د قیامت کې کامیابی په اندازه کنا انبیار علی کلی دیو د انبیو تعلیم مطابق جون دی رول نو ضرورت نبوت صورت اعلی کی او طریقې تعلیم نبوت د نبوت د تعلیم طریقه سره ضرورت نبوت وا سب اسم ربک الا دا بچلېګونو و وکلیل یوسرا او طریقه تعلیم نبوت فذكر ان فات ذکرا سيذكر من يفشى ويتجنب هل اشقى دا طریقه تعلیم شي او سر بیا دا تعلیم نبوت د حصول نتیجه قد افلح من تزکا کامیابی صورت غاشیہ دی صورت کم کامت ثابت خوا اقسام دا عاملی نو عمل کون کی دی دنیا کی عمل خیوکا خدا عمل کون کی دو قسم دی یو دے عاملت الناصبہ دویم دے وجوہ یومی زن نائمت لسائح رازیہ یو عمل کون کے ناصبہ دے بل عمل كون کې راضيه دي لکه فرق او نتايج د اعمالو په خېدي صورت کې او ورسره د صورت اخر کې باب د یو صحیح لیدر رہنوما خصوصيات او صفات بیان کی زګمر کې صورت کی ضرورت نبوت او طریق تعلیم نبوت و کنا نو داگه دا پاروس رهنم و لیڈر بکار دا پیغمبر نشتن و لیڈر و رهنم و داکار کئی پا غرشتینی و سئی لیڈر و رهنم و, و کے سس صفات و خصوصیات بکار دا نو سندی سے وید دیکی دراصل دا لیڈر و دا رهنم و دا اصفات تی چه الله رب العزت وی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماع كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و اذا الارض كيف ستحت نفذکر نا مذکر انما انتا مذکر دادی لیڈر رهنما صفات سید یو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دو اخمرا حمت پکار حمت الوی الى السماع كيف رفعت دو اسمان امراء غٹ جذب پکار و الى الجبال كيف نصبت دغر عمر استقامت پاکار ده ویل الارد که فسوت حد دزمک پشان آجیزی پاکار د اصفات جو اختو گرسون لی با حمت ده اسمان چې بلند دغم را لی جذب بلره بلند دغر عمر استقامت بدر کی دزمکی عمر آجیزی بی دغر عمر استقامت پاکار نبي افذكر انما انت مذکر و سم لیڈر او رهنمای سوره فجر سوره فجر کې جزاء الاعمال دا اعمال او جزاء ا بیانې چې قیامت کې به جزاء الاعمال وي دا اعمالو بدله و ملای او وسردا وئی چه دا جزا سزا غری د دنیا نه شروع کی شروع د دنیا نه کیږي دا جزا و سزا دا عمل دنیا نه شروع ګورین وی ول فجر وی ول یال الناش والشاف والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر دا خواغه دا عمل وختونه ایک اواق او جزا سزا وګور عالم ترقيه په حال ربك بيعاد رمذات اليماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جاوا الصخر بالواد وفرعون ذل اوتات دنيا کي ولا جزا سزا ورک نو شورې د دنيا نكيږي او داسې اخرت تي زي بیا د اخرت بیان کړي نو جزا سزا بیان او شوروی د دنیا نه او دا وسره خی چې دا دنیا کې څومره عام مصايب راځي نو دا عام طور د انسان دغپل بد اعمالو د وجه راځي نو بد اعمال پری ده وګوره بد اعمال د دي کنه قل اللہ تغریمون الیتیم الا تحاضون لا تعامل المسکین وتاکلون التراث الا لما وتحبون المال حبا جامعا دا غبد اعمال دنیاوی ما صاحب پديرات لن صورت بلد کې دا خبره بیان هي چې انسان سلا پیدا دے, دے انسان پیدا اش مقصد سا دے ویلا اقسم بی هادا البلد وان تحلن بی البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد آیا سبا اللہ یقدر آلہی احد انسان عرام لندے پیدا کار کولو لپیدا دے لقد خلقنا الانسان في کبد دا کبد د مقصد دی پیدا دی چې د بس مشقت محنت دنیا کې کوي کار وکي انسان ته د کار د پار پیدا کوي کار وکي ارام نه او خاص کر بیا یو دایو یو رہنوماو یو عالم دا خلق ارام لنی دی دی کار لپیدائی دی کار بکی زکر دا انسان پیدائش تاسی ریش لقد خلقنا لانسان فی کباد او دا مخکی پی گواک رنو حاز البلد انتا به بی البلد و والد و ما ولد دا ٹول نو آرام لنا کار لپیدا ده ده با دنیا کې کار کوي کار بیسی کار گرانده او گورا فلقتا حمل آقا با کار دونا گرانده لگا سنگه چی سڑه غر سر تخیجن غر سر تخطل کار بکه مشاقت بکه دیره تا بزان رسه برا سر تا او اغا ڈیره تا یعنی معنوی ڈیره د دین دا کار اے که کم کار دے فکر رقبتی نویتو آمون فی یومین زیمس غبا یتیمن زا مقربا مسکین انزا مطربا سمکان من اللزین من و تواصو بی صبر و تواصو بی دا کارید اگر شور ایسا نوکر دا لیڈر دا رہنما چې کار کوي دنیا کې ان خلاب را رالی آرام نه کار نو د کار شروعات بدي مخلوق خدا سر به خیرخوائ ف او او فی یو مزیمت سه یتی منځ مقرهبه مییسکیې نظمت ربه د سماج او د سوساټ کم زورې سماج سر به خیر خی ګړ ک د مخلو د خیر خوای په جذبه به کار شروع کید مخلوق سره خېګړو او د خېګړه څنګه دینی ده نو دنیوی ومی دنیوی خېګړه نه وې شروع کې سنوک فقر قبا تا کار ایتامون فی یومین زی مسغبا یتیمن مسکینن دی خلکو سر س د سماج غا کمزوريګ بے دستا خلق سرا دنیاوی تاون د خوراک انتظامه دا سکاک انتظامه سکا انتظام خیر خیر کا کار دیتا سوئی خدمت خلق کنا شوریس ناو کنا خدمت خلق ناو بیا روز تو ویسو مکان من اللزین آمنو و تواصو به صبر و آغا دنیاوی ضرورت شو د دینی و مذہبی ضرورت دا مخ که چه بیانو کو کار با که آرامنا او د لیڈر صفات مخی صورت که اخول نو دغه غرهنما لیڈر با کار شورو کهی دا مخلوق خدا پا جذبا خدمت او دنیاوی خدمت بهم کهی او دینی خدمت بهم کهی زکر سندی سیب دا فلسفه دا این قلاب سنگره جی او این قلاب دا پاردادا چیو با دا قرآن تعلیم شورو کهی تعلیم د قرآن لبزنا و مانن د قران تعلیم د سوريه مزامل نه معلومي چې ورت تل القران ترتیلا او شعل قران رحم الله وي چې لا نو دين او سلورم امر ورت تل القران د نمائشو په سلورم کال دا تعلیم تعلم او د تربيت مستحق ولایق نه چې د سلورو کالو شو نو قران و شوروک لبزنا و بیاروستو معنان نا اول کار دا انقلاب دا ده لفظن و معنان دا غالفازی لفظن و معنان او دویم با کارسی خدمت خلق بیا خدمت خلق ده بیا د دین اباد با خلافت و انقلاب را دی او ای وجه دا دا دینی تعلیم امور که خود دینی تعلیم سره خدمت خلکو کا خدمت خلقی وی دا کار ده پا خدمت خلق با تا دا خلق لیڈر امام مقتده جود کی او پا خدمت خلق سر با تا دا دا خلق کو پزرونو باند حکم رانی که پزرونو ویوه لکای دین سره دنیا خیالا ورالساتی نوزه که اول دا خدمت خلق تسکراؤ او, او د نبی علیه سلام زندگی سره اگوری ام دا غصیده کن سنگه دا وګورات څنګه نوې علي سلام ته و هي اوشوا او خديجه کولورا لاره او دوی لیو زم مليون او بیا والا خديجه کولورا تسلی ور کوي نو څه تسلی ده بخاری ها کلا والله لا يوزيك الله ابدا داسې نشي کېده دا فکرومن کې ګما قسم په الله تب الله نه خرابي ولي ها تو وجودونه کې دو ته ویلي تا کې غار هرات عبادت لزه ده اتکړې دي سورته یې انکا لتا سل رحم سل رحمې پالې دارنګ بوجل سړي سره بوجوچته تحملو القلب دارنګ تکسب المادوم بے کسب لا کسب ورګه دار خلکو سرا امداد کے اعلی نوائب الحق آفاتونو حوادث چې براغلي غسر خېګړه کی دا څو شعر مې خدمت خل یعنی د نبی له سلام نبوت رسالت ملاوي دون بعد د پیغمبر اول تاروف چې خدیجه کلکبرا کړه ده نو کم تعارف کړه ده جدید, کیو جدید الفاظ کی ہوئے جدید الفاظ ایسے سوشل ورکر سوشل ورکر خود لے تو سوشل ورکر دا مخلوق خدا دا معاشری خدمت کے کم سڑے چے دا مخلوق خدا خیر خوی غنہ خرابی دا مطلب ہے دیو جن کم لیڈر کم عالم دائی جد دا دین دا دعوت دا سرا سرا دا سوشل ورکری د چرتا نه نه خراب د پسی د خلکو ډیر لوی دواګانی هغه بيدست او کم دست او غریب خلک ای سرا په تکلیف مصیبت کې تاون د وجه نه دا غد ژونه چې کم اهو خيږي کنه بس اسمان ته الله ته زر خيچ پسی سړی الله نه خراب دا الله جیبه نظام نو حال د نبی له سلام د تعارف ده د غران ابوبکر صدیق دی داساله پیغمبر خلیفہ دی کان خلیفۃ الرسول اللہ صدیق دی پیغمبر په صدیقه مرحله ده کنه د صدیقیت نبوت پس ا چې کله مکه کې حالات سخت شو حبشه ته خلق لاړل دیمه اوراست تنگ شو مزمروانش و زمزم تت پلارکیو قبیله سردار سره ده جایلیت ده وقت تعلقو اغا اولید ایبن دا غانا سیرت که دانوم رازی ایبن دا غانا اغا ایبن دا غانا اولید وی با زم دے ملک دلتا پاتی که دل گرانج چر تا زی زم حبشی او ارتوی استاغ انتی سنگا ما که که خلق نپری دی نو دا کم الفاظ هو بهو چه ام المؤمنین خدیجت القبران نبی علیہ السلام دا پار استعمال کریو دقا ایبن دا غنابو بکر لے استعمال کریو انکلتا سلو رحم سلو رحمی پالی بوجل سڑی سر بوجو جتے بے کسب لکسب ورکے دا ملم خیال ساتے تا سنگ خلق ما ککی نبری دی رازا زلی زمداری علم ناغ زمداری غصے واپس کرو اگورا مطلب دا چې دا پیغمبر کم کار نو اګه کارې سکهي خلیفم کوي او به ومهاسو می سالو نه مخ کې ویل پڅه وګافي غا او بیا یو کيري نو واس مزه کوي بس اوس خبرې لندي خدا مه دل تداو کړچې ها بلد کې سوي بلد کې داوي د آرام د پارانه کار د پارا سم کار سو سم کار ها خلق تا حمل آقوا ما مولی کار نا دا غر سر تا بزان رسه کار با دی غٹکه زکو فاطمت و زهرہ سوئی نبی علیہ السلام چه وفات شو خپوا نو دے الفاظ دی چې بابا می دنیا نلال خو لاړ لال نو نسنس کار ده کار دا بزان دنیا نستڑه بوزه په آرام نه پیغمبر ستڑه تره نو کار د ستړي کولو ده د آرام نه ده د ستړي کولو ده او د کار کولو ل پېدا ده او د کار خو ده د کار دی یو دنیوي همدردي مو ديني در د دواړه وي بس <coughs>